Я вже був і злагодився йти за внуками, та поляки мили на границі та притащили додому. Довгі роки сидів я поза вуглами хати, да не смів до неї війти їсти. Зробив собі постіль між худобою, та там перебував і літо, і зиму. Я оглух, осліп, їсти не їв, хіба барабольку і трохи води. Так мене світ минав і мої діти. Та найгірше то наші, що пішли на службу бо як приходить польський жандар та гонить сина на форшпан, то я беру батіг і сідаю, аби лишим знав, куди їхати. А шо, старий? Де ваша Україна? А кілько моргів поля ти хотів від пана, а яким міністром мав бути твій внук? Глухий, кажу. Не чую нічого. То вожу. Або дівки з ними, або вулицями сміття за закіскою і роблю службу. Але ті наші, що пішли на чужу службу, ніби від мене відвертаються, ніби не пізнають. Ходять сараки, як песики, що їх газ пустив у чисте поле. Але одна молода професорка таки мене пізнала. Не плаче, не заводить. Діду Грицю, що буду робити? Мій преложний хоче, абим пристала на його віру. Не Богу кажу, не йди до них в гості, як вони твоєю вірою гидують, Сиди в своїй хаті та їж чорний хліб. А до вас я маю велику просьбу. Чи я такий здоровий буду довго, чи коротко, бо я відродився? Але як умру, то зараз приїдьте до мене, бо боюся, що як вже буде по мені, то мої діти пообдирають стіни та Шевченка та Франка та всіх наших вони повикидають напід. Вони їм, діти, помордували. Вони на них дивитися не годні. А як я вже буду лежати в деревищі, то запитайте при людях, моїх дітей, чи вони ці мої образи будуть в хаті так шанувати, як я, чи повертають лицем до стіни, аби приподобатися екзекуторам та жандармам. Цей малий внук, він би ще пошанував моїх приятелів, але де йому ще до сили? То як мої діти не сходили пошанувати моїх святих, то купіть шкіряну шкатулку, то покладіть їх мені на груди. Кажуть, що шкіра не гниє віками. Та ще одну просьбу маю. Лишаю букату поля, на кого вже ви тепер скажете, аби як будуть згортати кістки наших стрільців вкупи, то аби і за мене хто там згорнув кілька лопат. Але високо, бо на тих костях зацвіте наша земля, а до похорону я маю все злагоджене. Ані одного цвяха дітям не треба постарати. На другий день ранісенько прийшов післанець, що дід Гриць, як я від'їхав, казав собі малому внуці заграти на сопілку, напився молока, жартував їдко зі своєю бабою, убрався в білу сорочку, засвітив свічку в руках, ляг на постіль і зараз сконав.